До всього, ще коростєвих своїх коней купають на пляжах, у зовсім недозволених місцях. А щоб було переконливіше, що він не формаліст, передирка, а в силу обставин змушений вдатись до строгості, то міліціонер і про таблицю нагадав. Як вешта митця, мовляв, тут не прописані всякі, то й не таке почне уночі пропадати. Єлька стояла перед ним і відчувала, як полум'ям горить її лице. Нічого проти сказати не сміла. Бо правду ж таки говорив цей крутов'язий у новенькім кашкеті. Та коли таблицю приплів, образа здушила її. Виходило, ніби й на неї підозра падає, що цього тільки бракувало, таблиці собору красти. Мабуть, помітивши, що дав перехопу, надужив влади, міліціонер вирішив поправити діло за спокійливим жартом. Та якщо і до заксу дійдеться, то там теж нізя без прописки. «Там паспорт покажи зі штампом прописки!» Лободівидно урвав стерпець, вирішив нарешті втрутитись. «У паперах він по вуха потонув, той ваш ЗАГС», сказав до міліціонера Тоном Владним. «Формалізмом від них за квартал відгонить. Сидить яка-небудь розмальована фіфа, що жениха собі ніяк не підчепить. Шкребає пером. Записала, відтарабанила, побажала казенним голосом щастя. А чому б вам нових форм не шукати?» «Чому б, скажімо, не організувати для молоді свято одержання паспорта? Або ЗАГС на дому? Га? Може б це товаришу Яківець?» «Діло, діло, ви кажете, Володимире Ізотовичу!» Знайковито згодився Яківець. «Поставили б свою контору на колеса та з букетами квітів, з усмішкою, з віршем відповідним, розпалював Слобода, та населища, в робітничі райони, в саму глибинку, до трудящих, до місця подій». «Ото був би сервіс, а дівчину, товаришу яківець, ви оближте», – сказав Техіше і підмигнув з веселим підтекстом. Вона під надійним наглядом. Життєва її стежка скоро висначиться. Міліціонер пішов з двору з почуттям виконаного обов'язку, від відкозиряв темно. Однак Єльку візит його пригнітив. Насувалось ніби нещастя на якесь, горе невідхильне, пастка. Таке виникло передчуття. Помітивши її настрій, Лобода перед тим, як залишити подвір'я, сказав заспокійливо «Не хвилюйся, все буде гаразд». Наступного дня відбулася в неї ще одна важлива розмова з бабою Шпачихою. Зайшла Шпачиха стелів з городу. Відкликала Єльку, повела аж у кінець своєї садиби в той закуток, що його дорік відрізала, і відбатувала комісія, вважаючи, що заявина в баби присадибних угідь. Тепер тут годуть бур'яни. Шпачиха сьогодні лагідненька, була культурна. Ніхто й не пізнав би зараз оці струджені, зістарені і ніби поменшалі особі ту войовничу боянку, що її всією зачіплянкою не погамувати, коли розійдеться. Посідали на межі і почались перетракції. Щоб викликати Єльчину довіру, Шпачиха здалеку зайшла. Виповідала про себе різні інтимності. Якби в її в молодощі – Чоловік, схильний до чарки, Як навіть уночі закоси її по хаті волочив. Усе витерпіла, бо справді, мабуть, таки двожильна. Ради дітей терпіла. Сама на розшуки бігала, Коли бувало після получки господаря довго нема. Знала, куди бігти, на клинчик мерщій. А він там уже або поб'ється з кимось, Або перепитий грізюці валяється. Підбере, додому приведе, обчистить, Чоботи йому скине, і в чисту постіль спати вкладе. Бо ж годувальник із заводу не вилазить, а раз хіба в місяць отак собі дозволить розмахнутися, спробувати розкоші в життя. Нещадний, крутий був, а проте як помер, то сліз за ним вилила, бо вдовою дітей підняти це дитинко – нелегка ноша. Про сина ще розповідала, що його фашисти десь замордували, юного як цвіт. Заговорила потім про Володьку, оцього Лободиного, що з сином її дружив. Коли про Лободу почала, то голос чомусь аж до шепоту збавила, наче боялась сполохати Єльчине щастя. Володимир цей дарма, що на проспекці живе, але й нами, простими женщинами, не гордує. Дарма, що влада, а трапиться, той корзину бабі на плечі піддасть. Навіть у машину до себе посадить, підвезе. Ще по дорозі й небелицю якусь розкаже. От і сьогодні провідав. Не родич, а гостинця бабі приніс. І шпачиха аж співала далі. Та він же тебе, дитинко, ніколи й пальцем не торкне. За холодну воду не дасть тобі взятись. Діточки підуть, на руках тебе носитиме. Зів'єш гніздечко, та й щаслива будеш, як Вірунька Баглаєва. Тут діло надійне, дитинко. Це як візьме, то на весь вік. До іншої не перекинеться, бо в них там за це б'ють. При його службі не розгуляєшся, в машині їздитимеш на базар із базару, клонків не тягатимеш, що аж очі з лоба вилазять. Не гребуй, дитинко, не гребуй, коли випадає, бо такі на дорозі не валяються. Такого швидко підхопить яка-небудь вертихвістка з червоними нігтями. Подумай, дочко, чого ж дати? Дівоча пора коротка, не щуєшся, уже переросток, молодших вибиратимуть. А без чоловіка ой, на спотикаєшся в житті. Мовчки слухала Єлька, не могла нічого й заперечити шпачисі, хоча не таким уявлялися їй щастя, не про таке мріяла. Але хіба дідуть твої думки до цієї перестражданої жінки, яку саме горе вчило, як ходити по крутизнах життя. По Ягор своє житечко косив. Комісія, відрізаючи садиби, «Не все з його великого лугу втяла. Трохи таки нажиточко зосталось. І вродило добре. Припізнився тільки трохи з косовицею. По той бік саги удоменого майстра Діденка вже ціп гупає на току. Чи може навпаки, там скосили зеленцем. Їм, аби молотити скоріше. Адже син-підводник приїхав у відпустку. До недавна зачіплянка жила не дуже тісно. Не Неводного можна було побачити в кінці городу латочку хліба посіяного». А тепер, здається, крім Ягора, тільки діденки зберегли ще симпатію до хліборобства. Коли встепав жнивуюч, то й тут, за сагою, вдоменого майстра теж з'являється о той іделічний полукіпок. Під садком між абрикосами стоїть. Маленький, не показний у сусідстві з темними металургійними гігантами, але стоїть. Жде, поки син діденків, офіцер-підводник приїде з дружиною у відпустку – Всіх на літо чомусь тягне на зачіплянку До цих кучугур та жаб'ячої саги Вибереться з підвічних крих Арктичного океану і вже тут На цій грішній землі Жито ціпом молотить Справжнім прадідівським ціпом Що йому б місце в музеї Ранкова зміна ще на роботу збирається А підводник уже гупає Через сагу на всю зачіплянку чути В день, коли припече Хустинкою голову об'яже, як індус і сніп за снопом, поки все не доб'є. Ягор жито своє швидко повалив, тричі пройшовся і вже в покосах лежить. В'язати довелося Єльці. Цякою насолодою взялась вона за цю роботу. Колосься рукою погладити хочеться, до щуки прикласти. Так старалась чепурно уснопкувати, що на перший сніп аж катрати задивився. Уснопкувала, мовляв, як на виставку. Моторна в'язальниця – і чого раніше майже не бувало, раптом відтанув душею. Ворохнулося в ньому щось тепле, родинне. Хотів я з тобою поговорити, Єлько, серйозно. Міліціонер оце ж приходив. Щось треба робити, вирішуй. Ухажор він хоч і кручений якийсь, але ж дбатиме про тебе. Захист буде тобі. Убик дивився Ягор, коли говорив, та видно почував ніяковість. Проте в голосі була турбота, родинна довірливість. Хоче, він, мовляв, ще внуків побачити, щоб не зустався без насіння рід. І хата оця, садок. З собою їх у ту далеку командировку не заберу. Відписав би все тобі. Слухала Єлька, і щось спочутливе з'явилось до дядька Ягора, до його самотності, до його безнасінної старості але й не знала, чим розвіяти його журбу, з якою він оце вперше їй відкрився. Невже так і справді змиритись? Сколгоспу втекла, спасувала перед життєвими труднощами. Дівчата там зараз ферми тривають на собі, а ти уявила себе кращою за інших? Кинула все, подалася як егоїстка, легшої дороги шукати. Ну, ось вона тобі легша. Туди тобі дорога, самі ж. Хоча за нелюба. Нахилилась палаючим обличчям аж до снопа, і наче колосся палило її докором. Візит міліціонера все ж мав для Єльки і позитивний момент. І відчула, що вільно може тепер виходити з двору на вулицю. Має право, не криючись, іти повеселій, бо однаково ж незаконна. І владі вже відомо про це. Отже, немає чого ховатись.